בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ב. מפסד על תורה ל"ב וליקוטי מוהר"ן. אדוני יוסף עתה תפתח ופי יגיד תהילתך. ריבונו של עולם, אדון השמחה והחדווה, אשר השמחה במונחה וברחמך הרבים, בראת הששון ושמחה, חתן וכלה, גילה ורינה, עדיצה וחדווה. זכני ברחמיך רבים שאזכה לקיים מצוות הכנסת כלה לחופה בתכלית השלמות, בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה בכל עץ לשמח חתן וכלה לשמחם בכל עוז וחדווה, להרבות בכל מיני שמחה לפניהם. ללכוד לפניהם בכל כוחי בשמחה וחדווה גדולה. ואזכה על ידי הריקודים להמתיק כל הדינים מעלינו, מעל כל ישראל, ותיתן שמחה בלבי עד שיתנשאו רגלי על ידי שמחת הלב לרקוד הרבה לפני חתן וכלה ולפזז ולחקר בכל עוז לפניהם. ואזכה על ידי הריקודים להמשיך חמישה אלפין שבבינה, להמתיק על ידי זה כל אשך דינים. והתהפך הדין ליחמים פשוטים, ונזכה להמשיך עלינו כל החמישה קולות הקדושים. וכולם אמר המקרא שכתוב, עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. קול אומרים, הודו את ה' צבאות, כי טוב ה' אל עולם חסדו. ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים בשמחה וחטבה גדולה. עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה עליונים. ותאחר על כנסת ישראל, עם קודשך, רעייתך המשוכה אחריך. כלה כרועה בנעימה, באהבתך ובחמלתך. ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל בגשמיות ורוחניות. ותשמחנו בישועתך תמיד, ותמהר ותחיש לגאולנו ותעלנו בשמחה לארצנו, ותבנה בית קודשנו ותפרטנו. ויקוים אמר המקרא שכתוב אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו. והפכתי אבלם לששון מניחמתים ושמחתי מגונם. ונזכה לראות בנועם זבחה בעת שתתעטר בעטרת תפארת על ידי מעשים טובים של כל עמך ישראל. כאמור, צאנה ורואהנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו במהרה בימינו, אמן.